І показала обвіяне задумою Вимити духом степу й ще чогось тепло-ніжне лице. Сині очі теплилися лагідно-ніжно, сумерно. Чи не крапнула й у її панський келих Маленька простенька крапля степової мудрости? Божественно гарно! Чудесно тепер босоніж! По теплій стежці бігати. Хе, ви, ви, мабуть, не знаєте, ви панич. А я колись отак удосвіта з хлопцями і дівчатами вже череду пасла. Ви? Череду? А що? А чого ви так дивуєтесь? Я селянка. Не Ну, Очевидно, Ольга Іванівно, ми з вами так загубили образ Божий, що самі себе не впізнаємо. «А хіба ви теж із села? Селянин чи поміщик?» «Потомствений, почотний, з діда-прадіда-селянин!» Панна Ольга раптом визволила з-під хустки руку і незручно, але рвучко весело простягла її докторові. «Так здоровенькі ж були, земляче! А якої губернії?» «Київської, скверського повіту, деревні осиковатої». А ви – Полтавської губернії, Золотоноського повіту, села Криві Гарбузи. У нас з давніх давен родили все чогось Криві Гарбузи. Та так нас і прозвали Кривими Гарбузами. А в руці доктора лежала така тонка, ніжна, тепла рука, яка ніяким чином не хотіла асоціюватися з Кривими Гарбузами. І цей шикозний капелюх і англійський костюм. І ця королівська постава, і ці очі, повні певності і влади. Невже це з кривих гарбузів? А чому ж ні, зрештою? Чому на яді не перебратись у кривих гарбузах у людський образ? Та чи не частіше за все вони, Перебираються по кривих гарбузах, а не гнилих містах. А рука тихо визволилась і сховалася знов під хустку. Під рідну, значить, близьку їй хустку. Ну, це добре, що ви земляк. Я дуже рада. А я було думала... Ну, нічого. А що може бути краще від степу? Нашого степу, а? Ніхто не розуміє і не може нас зрозуміти, правда? На доктора ще раз глянули дві темно-сині, теплі, хвилюючі жіночі квітки. Глянули якось по-іншому, по-новому, по-близькому, лукаво-ніжному, вдивляючись і перевіряючи. І в грудях доктора від цього безвольно Солодко занив холодок. Гойднулася бричка, перехилила квітки разом з молодим гнучким тілом на доктора і отхилила. Сині квітки накрились темними шовковими щіточками вій і потупились. І від того, що потупились, докторові захотілося припасти до тих маленьких черевичків, що виглядали з-під пледу, і з побожною жагучою вдячністю обтерти з них порох устами. Вам не холодно в ноги, Ольга Іванівна? О, ні, мені дуже гарно. Ну, а ти, паршивка, граєшся? Дорога почала збігати з гори. Внизу по яру розкотились біленькі хатки, а на ту гору. Поперед усіх вибігло троє млинів, розставили крила і весело розмахували ними, закликаючи хатки до себе. Запахло солонкуватим димом, кізяком, свежоспеченим житнім хлібом. Десь за хатами дружно гуртом гавкали собаки, когось обпавши. Довгими ракетами здіймались догори співи півнів і, закруглившись на кінці, Падали і зникали. Залізними і ржавими голосами Ми кекекали вівці «Божественно! Іменно божественно гарно!»